Ascultă Radio Logos Bună seara și bun găsit la Știință și religie. Gazdele dumneavoastră din această seară sunt Părintele Grigorie și Gabriela Voinea. În această seară vom afla despre rădăcinile controversei dintre știință și religie. Părinte Grigorie, bine ați venit! Bine v-am găsit! Părinte Grigorie, ca unul ce ați lucrat o parte din viața în domeniul științei, ați simțit și atunci că între știință și religie este ceea ce se poate numi o controversă? Cu mila lui Dumnezeu am lucrat și nu puțină vreme, ci un sfert de secol într-un domeniu de vârf al științelor moderne în genetică. Știm cu toții că genetica este vârful de lance al biologiei contemporane. Bănuim cu toții că mai ales în domeniile vieții, știința și religia dau fenomenelor explicații diferite. Și pentru că biologia, în înfruntarea pe care o face religiei, se bazează mai ales pe genetică, am sentimentul că am lucrat într-un domeniu care treptat devine tot mai evident eretic. Mulțumesc lui Dumnezeu că m-a scos la vreme. Oricum, am trăit printre oameni care se foloseau de știință ca să combată religia și discuția devenea controversă dacă aveai curajul să exprimi rezerve din păcate eu nu l-am avut și această teamă de mărturisire a lui Hristos este un motiv pentru care, în condiții de libertate, apoi am intrat în mănăstire ca să fac pocăință. Așadar, cu tot regretul, trebuie să recunosc faptul că, în cercurile științifice, mai mult decât am constatat ulterior în cele religioase, care sunt mai pașnice, Controversa există, uneori chiar cu conotații agresive. Părinte, cât de veche credeți că este această controversă? Ea este consecința urii pe care vrăjmașul diavol o are împotriva fiilor lui Dumnezeu. Și în lupta aceasta, el din totdeauna s-a străduit să folosească împotriva oamenilor chiar darurile date acestora de către Dumnezeu. Unul dintre aceste daruri este și puterea rațională a sufletului, dată omului ca să poată stăpâni prin cunoaștere creația peste care l-a înstăpânit chiar creatorul. Ea este însă și un mijloc de cunoaștere a lui Dumnezeu. După căderea omului în păcat, odată cu împuținarea puterii contemplative a sufletului, care lucrează prin intuiție, Puterea rațională, care lucrează prin inducție-deducție, a rămas o cale de comunicare, dacă nu exclusivă, cel puțin importantă, mai ales la începătorii în ceea ce privește viața duhovnicească. Și de puterea rațională a omului a încercat, desigur, sigur, vrăjmașul diavol să se folosească pentru a-l îndepărta pe om de Dumnezeu. Nu putea el să lase pierdut un asemenea prilej din moment ce are acces la rațiunea noastră. Încearcă, desigur, să ne manipuleze prin intermediul ei. De aceea, cred că imediat ce omul a căutat să-L cunoască pe Dumnezeu pe această cale, diavolul a și încercat să-L înșele. Îndrăznesc să spun că din toate timpurile toți cei care s-au încredințat cunoașterii raționale au avut această ispită. Înainte de a ajunge să-l nege, ei l-au definit pe Dumnezeu conform deducțiilor lor, nu așa cum s-a revelat chiar Dumnezeu pe sine. Pe măsură ce avansarea în timp și îndepărtarea de origini estompa amintirile despre revelația primară făcută omului, iar omul căzut, ajuns incapabil de contemplație, nu mai completa prin intuiție golul creat, rațiunea avea câmp liber pentru ficțiune. Și cum acest Dumnezeu fictiv nu funcționa, nu răspundea așteptărilor, adică oamenii au ajuns mai întâi să-l ignore și apoi să-l nege pe Dumnezeul cel adevărat. În schimb, deavolii se grăbeau să răspundă pe cât puteau oricărei chemări, cu iluzia lor de bine. Și așa s-a ajuns la închinarea la idoli. Părinte, mi se pare că împingeți începuturile acestei controverse chiar înainte de apariția științei, așa cum o definim noi astăzi ca preocupare umană. Așa și este. Vedeți bine la tot pasul astăzi cum se lansează în această controversă și oameni care n-au nicio legătură cu știința. Este suficient că au încredere în rațiunea lor. Întocmai așa a fost și începutul. Înaintea științelor experimentale, lucrau cu rațiunea filozofii. Ei nu făceau experimente materiale, dar uzând de rațiunea lor, generau concepte mentale materialiste. Gândiți-vă la anticii Leucip și Democrit. Dialogul acestora care ascultau șoapta vrăjmașului nu putea fi decât o controversă când se adresau celor care ascultau de șoapta duhului. Părinte Grigorie, se poate contura totuși o perioadă în care controversa a început să capete forma pe care o cunoaștem astăzi? Este momentul în care omul a pus rațiunea înainte de orice, suficientă chiar ca explicație a existenței sale. Îl recunoașteți aici pe Descartes, cu celebra lui sentință, cogito ergo sum, cuget, deci exist. Cam în aceeași perioadă, cam și Bacon, puneau bazele teoretice ale demersului experimental în știință. Este perioada pe care istoria a reținut-o sub numele de iluminism. Dar iluminare înseamnă luminare din afară. Odată cu ea, omul a stins lumina din lăuntrul său și caută adevărul cu o minte întunecată. Atât de întunecată, Încât definește greșit chiar ceea ce caută De fapt boala este mai veche Pilat a întrebat pe Hristos ce este adevărul Când de fapt trebuia să întrebe cine este adevărul Căci adevărul este cineva, nu ceva Adevărul este Hristos, lumina lumii așezată în sufletul nostru Din clipa în care Omul nu îl mai caută pe Hristos în lăuntrul său, ce face el în afară se poate numi mai degrabă orbecăială. Asemenea, tentative eșuate de ieșire la lumina adevărului au făcut să apară printre filozofi sceptici. Din rândul lor făcea parte de bună seamă și Pilat. Vă amintiți că el nici nu așteaptă răspuns la întrebarea sa sigur fiind că nu are un răspuns, adică sigur fiind că adevărul nu poate fi cunoscut. Dar și oamenii nesceptici au tot căutat fără să știe ce, căci dacă ar fi știut, ar fi găsit, conform făgăduinței Mântuitorului, cel ce caută, află, toată lumea renașterii nu a fost decât scoaterea la lumină în evul mediu, a unor idei antice, intrate într-un con de umbră. Acum însă, ele au putut face un rod pentru care nu erau întrunite condițiile în vechime. Prin aristotelism și materialism, au deschis acum drumul științei, care a devenit un adversar important pentru religie, până atunci singură stăpână în lume. Înseamnă că acolo unde iluminismul nu a avut ultimul cuvânt, nici controversa despre care vorbim nu a devenit așa de virulentă. Într-adevăr, în lumea bizantină, ravagile au fost mai mici decât în apusul Europei și în America. Într-o viziune de plin ortodoxă, totul este pe modelul sfintei treimi, deci accentul cade pe persoană, pe ipostas. Scolastica apuseană a mutat accentul pe esența care unește persoanele. Lucrarea nu mai este atât a persoanei, cât a firii comună tuturor persoanelor. Ca urmare, în Orientul Ortodox, ca să se facă ceva, importantă era găsirea persoanei potrivite. Dacă nu se găsea, lucrarea respectivă rămânea nefăcută sau, dacă era încredințată cuiva nepotrivit, se făcea în mod cu totul ineficient. Aceasta explică, din punct de vedere teologic, rămânerea în urmă a Orientului Ortodox față de Occidentul Catolic, care a fost preocupat să imagineze un sistem care să meargă bine, indiferent de persoanele cu care este umplut. Așa cum, în viziunea lor, Dumnezeu, după ce a făcut lumea și a dat niște legi, în baza cărora poate funcționa bine și singură, chiar prin oameni răi, se poate retrage apoi într-o transcendență totală, tot așa și oamenii, prin niște minți luminate, imaginează sisteme care să funcționeze bine de la sine, indiferent de oameni, chiar în lipsa celor care le-au imaginat. Oamenii folosiți nu mai sunt persoane, ci unelte. Și explică aceasta, părinte, toată diferența dintre punctele de vedere răsăritean și apusean cu privire la controversa dintre știință și religie? Nu, mai este și altceva. Tot o atitudine fundamentală față de realitatea înconjurătoare. În lumea bizantină și în țările rămase ortodoxe, omul credincios nu a ajuns să se îndoiască de calitatea sa de stăpân peste creație, prin chiar voia lui Dumnezeu Creatorul și crede că și-o poate exercita de plin prin înduhovnicire. De aceea nu a căutat să devină stăpân peste creație prin cunoașterea științifică. Dezinteresul acesta a cauzat și în acest domeniu rămânerii în urmă față de lumea apuseană, unde scolastica s-a bazat pe rațiunea omului, pentru a-l face să stăpânească lumea prin cunoaștere și ordonare. Astfel s-a ajuns să se dea un mare credit științei. Cu un Dumnezeu retras din creație și chiar în lipsa energiilor necreate ale Harului, sigur că unii oameni de știință neortodoxi au ajuns treptat să explice totul prin legile pe care le descopereau. De aici... Până la a spune că Dumnezeu nu există, nu era decât un pas și unii l-au făcut, de desăvârșind rătăcirea. Chiar dintre cei care nu au mers așa departe, s-au ridicat mai târziu unii care au promovat ideea că Dumnezeu a creat lumea, dar prin evoluție, așa cum zice știința. Părinte Grigorie, din toată discuția noastră reiese că provocarea a făcut-o știința. Cum rămâne atunci cu crede și nu cerceta? Căci foarte mulți oameni cred că la originea controversei se află această sintagmă cu care biserica a provocat și chiar a persecutat știința. Vorba aceasta nu a apărut în perimetrul ortodoxiei. Păstrând duhul prin care Sfântul Apostol Pavel a scris tesalonicienilor, toate să le încercați, țineți ce este bine, Biserica Ortodoxă nu s-a opus niciodată cercetării științifice îndreptate către orice parte a creației. Atrage însă atenția că nu putem cerceta cu mintea noastră pe Dumnezeu și lucrările sale pe care El le poate face fără să se folosească de legile pe care le-a așezat în creație. Nu am găsit scris undeva nici că cineva din perimetrul catolic sau protestant sau altceva a spus explicit, crede și nu cerceta. Dar Inchiziția a acționat în evul mediu cam în acest duh. Această eroare a fost pusă apoi pe seama întregii biserici. Cel puțin bisericii ortodoxe îi se face o mare nedreptate când i se aduce această acuzație. În concluzie, Părinte Grigorie, credeți că în dialogul contemporan al științei cu religia chiar există și controversă sau nu ar trebui să vorbim despre așa ceva? Etimologic, controversă înseamnă susținerea unei versiuni contrare și nu se poate dovedi că versiunile avansate de știință și de religie cu privire la originea universului în general și a vieții în special sunt identice. Am întâlnit și eu persoane care cred că nu există nicio controversă între știință și religie. Poate este doar mărturisirea lor că pentru ele nu există ceva controversat în acest subiect de discuție, ceea ce e foarte bine, sau vor să spună că nu ar trebui să existe sau că în mod obiectiv nu există. Accept și eu că nu ar trebui să existe, întrucât rămânând adevărate, Descoperirile științei nu le exclud pe Dumnezeu. Este și convingerea mea că știința și religia pot merge de mână, că pot încape împreună în lume și în inima și în mintea noastră. Vom vedea în viitor de ce totuși controversa parazitează relația științei cu religia, relație care ar putea fi mult mai bună. Știința și religie a ajuns la final. Vă mulțumim pentru că ați fost alături de noi și în această seară. Vă mulțumim pentru atenție și vă dăm întâlnire și miercurea viitoare la 19.30 la Radiologos. Până atunci, să aveți o inimă bună!